Doina pocăinței. Doamne, care a ta, prin pocăință, curățenie și desăvârșire ne-ai și adevărul tainic în inim ne-ai turnat. Doamne, când cu smerite gânduri de lumea cea văzută, cu sârg ne-am depărtat, noi calea întru tine spre viață am aflat. Doamne, când drumul spre viață, în toate l-am aflat, cu o milă ca un sfeșnic, pe toți i-am cercetat. Doamne, veșmântul de iubire, cu râvnă ne lucrat, și cu inelul tainic la nuntă ne-ai chemat. Doamne, când ne at fire, prin stele am căutat un înțeles mai tainic, în gând noi am aflat. Doamne, când crucea mirei Tale Spre noi ai aplecat, Cosete fără margini, Iubirea Ta cu lacrimi în suflet ne-a intrat. Doamne, când lacrima durerii Din dorul așteptării Izvoare ne-a făcut, Noi neputința noastră Ca armă de tărie în mână am ținut. Doamne, când crucea umilinței drept stea ne-ai așezat ne-ai dat și o ce toate a sfărmat Doamne când ura cea adâncă în dor ne-ai transformat în inimă pe altarele iubirii ți-am așternut un pat Doamne când în puterea lumii noi am văzut păcat puterea umilinței Genunchii cei din Cuget la tine i-a plecat, Lacrima durerii din dorul așteptării, Doamne, doina de jale ți-am cântat, Când puhoaile tălharilor peste noi navală au dat, Cu moarte, cu jaf, cu foc și cu trufie, Dreptul lor la tălhărie l-au țipat.